valami szöveget. Vagy az önnél van? Nálam nincs. Megszűnt. Donald Trump amerikai elnöv csütörtökön egy új végrehajtási rendeletet fog aláírni, amely szankciókat vezetne be a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen, amiért az Egyesült Államokat és Szövetségeseit például Izraelt vette célba, írja a rajta. Right Ez és itt tovább, és itt tovább. Nagyon sok dologról lehet, és szeretek is önnel beszélgetni, de régóta bennem van az, hogy van olyan pillanat, például most, amikor azt érzem, hogy... Mondok egy példát, annak idején, amikor Taszára beállítottak az amerikaiak, akkor az orosz Júzsinak volt egy egészen elképesztő riportja, amiben arról számoltak be a Taszáriak, hogy kimentek az utcára, és semmi se volt olyan, mint korábban, mert hirtelen a menetirányjal szemben tankok közlekedtek, és ehhez ők nem voltak hozzászokva, és senki se hívta fel rá a szíves figyelmüket. Lehet, hogy rossz a példa, de... Ilyen gondolatok járnak a fejemben akkor, amikor adott esetben egy-egy elnök vagy egy-egy új miniszterelnök beiktatását követően olyan hírek látnak napvilágot, minthogyha az Úra vagy a Föld az ellenkező irányba kezden elforogni, minthogyha az addigi szabályokat valaki átírná, ami egyébként annyira nem lenne baj, csak az a kérdés, hogy ha én ebben a játékban egy játékos vagyok, akkor én hogyan viszonyuljak hozzá, hiszen én hozzászoktam, hogy a Bridget így játsszák, és amikor egyszer csak azt mondják, hogy mostantól kezdve másféleképpen kell, akkor nem értem, illetve azt kérdezem, hogy ennek mi az oka. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Ha arra gondol, hogy ha politika, erre az éles politikai irányvátásra gondoltad? Hogy ez, akár ugye, tehát, erre, vagy akár arra, így. hogy a nem átalakító műtéteket kisgyerekek előtt írja alá, ami ugye látványát tekintve tehát ha ez nálunk történne, akkor valami olyan felhorgadás lenne, hogy ez nem is igaz, és én nem volnék abban egészen biztos, hogy egyébként tényleg nem horgadna fel az ember, hogy miért tizenéves, alig tizenéves vagy 8-9 éves gyerekek ala előtt írja ezt át, miközben értem az üzenetét. Belélt, hogy eddig uh -huh. voltak nem átalakítő műtétek, most nincsenek. Tehát, hogy egész egyszerűen, e és ezekkel kapcsolatban nekem teljesen up-to-date-nek kell lennem, miközben az én világomban ezek korábban, és most sem játszottak ennyire közvetlen szerepet. Elnézést, csak próbálom festeni azt, hogy mi az, ami foglalkoztat, abban Értem. a reményben, hogy érthető vagyok. De szerintem az, az, nem csak ez van mögötted, nyilván is létezik, nem is ez nem is válasz arra, ami az, az ön kérdése vagy, vagy érzése, de a legmédia érzékenyebb szereplő szerintem a világpolitikában az amerikai elnök. Mert ha belegondolunk, akkor az amerikai elnök alkotmányos jogosítványai gyakorlatilag 250 éve ugyanazok. Ez egyébként Ezek a jogosítványok egyébként nem olyan nagyon erőse. Tehát amikor valaki arról beszél, hogy, hogy mit tudom én, Orbán Viktor elnöki rendszert akar bevezetni, mert diktálni akar, meg diktátor akar lenni, és a többi. És de az amerikai Egyesült Államok elnökének a hatáskörei adott esetben gyengébbek, alkotmányos szempontból gyengébbek, mint mondjuk a brit miniszterelnöké, Főleg akkor, a, mert a brit miniszterelnök mögött ott van egy parlamenti többség, amely viszont engedelmeskedik az ő akaratának, az amerikai elnök mögött egyáltalán nem biztos, hogy ott van egy kongresszusi többség. Most éppen van, de az esetek többségében nem szokott lenni. Viszont, ami erősé teszi az amerikai elnököt, és ezért, hogyha az amerikai politika történetre vissza gondolunk, akkor tulajdonképpen az amerikai elnök felemelkedése az összefügg a média, a tömegmédia kialakulásával. Először a nyomtatott sajtó, de az még nem volt annyira izgalmas, mint a két világháború között Franklin Delano Rooseveltnek a, a, a kandaló melletti beszélgetések című rádiósorozat, ahol rádióinterjút adott rendszeresen az amerikai elnök, majd aztán a televízió használata, és ez szépen lassan kialakította azt, hogy a, az amerikai elnököt a kongresszussal szemben nagyon erős pozícióba a média tette azzal, hogy ő még a kongresszusnak több mint 500 tagja van, ugye a Szenátus Plusz képviselőház, addig az amerikai elnök egyedül van. Ő ugyanolyan kvázi közvetlenül választott, mint a kongresszus tagjai, hivatkozhat a népakaratra, viszont ő egyedül sokkal jobban megjeleníthető, mint a staját magával is sokszor vitatkozó testületet felmutató képviselőház, vagy éppen a szenátus. És ezt teszi az amerikai elnököt erőség. Ez alakítja ki azokat a média fogásokat, ami, ami Európában eleinte Geilnek tűnik, de aztán szépen lassan egyébként én azt látom, hogy az európai politika is veszegeti át ezeket az amerikai fogásokat. Most ugyanilyen még nincsen, hogy nyilvánosan, ünnepélyesen, biodíszlet, keretében aláír valaki rendeleteket, de nekem nincs kétségem, hogy ezt 5-10 éven belül valaki be fogja vezetni az európai politikában, és akkor elkezd elterjedni. Azért, mert, mert ez a, a média körítés az, ami a, tehát nem a az alkotmányos szét, pozíció. Ezt a értem, de a, a, a Nemzetközi Büntetőbíróság döntéseivel kapcsolatban a, korábban konszenzus volt, vagy legalábbis én nem tudtam arról, hogy ilyen mérvi viták lennének. A Netanyahu elítélésével kapcsolatos hírek már Európában gondot okoztak, hiszen arról volt szó akkor is, amikor például ide Magyarországra nekihívta Orbán Viktor Netanyahut, hogy majd mi fog bekövetkezni, de ide nem jött el az Egyesült Államokba elment, és nem következett be semmi sem, beleértve, hogy most szankciókkal sújtják a nemzetközi bíróságot a döntései miatt, és ahogy is Tibor nem kommentálja a köztársasági elnök, vagy a bírósági döntéseket, azt látom, hogy ezt Trumpra, vagy adott esetben más vezetőre nem vonatkozik, de nem csak ez nem vonatkozik, hanem egész egyszerűen szankciókkal sújtja a bíróságot, de nem arról van szó, hogy mi a véleménye róla, hanem egész egyszerűen szembefordul vele, és akkor én valójában azt kérdezem, bármilyen furcsa is, hogy akkor most mi van, Navracsics úr? mi a helyzet? Az van, hogy a II. világháború utáni világrend, a és ha lehetek ilyen szerintelen, hogy reklámozzam a véletlenül majd jövő héten a Mandinerben megjelenő publicifikámat, amit, amit most írtam meg ezen a héten, ezért tudom már megelőlegezni, mi lesz, mi lesz benne szó. Az, az a címe, hogy a történelem visszatér, és... És pont arról próbálok megírni, nem tudom mennyire hogy majd megítéli, hogyha ön völgyetekön elolvassa, hogy ugye volt a Francis Fukuyama-nak a, a 92-ben megjelent a történelem véget című könyv. Előbb egy eszély, aztán egy könyv. Ezt ismeri. Igen. Ugye ennek az állítása nagyjából az volt, hogy a történelem menete a, a sötétségből, a liberális demokráciák irányába megy, menetel az emberiség, és azzal, hogy a kelet-európai és közép-európai nemzetek is felszabadultak a kommunizmus igája alól, és liberális demokráciák lettek. Ezzel gyakorlatilag a történelem kiteljesítette a az ember kiteljesítette a küldetését, a történ pedig elérte a célját, tehát véget ér a történelem. Ez persze nem azt jelentette, hogy itt egy paradicsomi állapot jön, de a tény, hogy a cím szinte adta magát arra, hogy, hogy kifigurázzák, kinevessék, hogy hát, a Fukuyama, az rendkívül okos ember, hogy a Fukuyama, az milyen naív, meg milyen hülye, persze, amerikai, mert erről ír a vége. De valóban volt egy olyan érzés a II. világháború utáni időszakban, hogy a II. világháború olyan tragikus következményekkel járt, ami végleges konklúziókat vont le politikusok számára, például a nemzetekről, nacionalizmusról, a politika, természet, politika konfliktusos természetéről, és a többi, és a többi. És Európában például a jóléti állam, mint belpolitikai intézkedéssorozat, illetve az európai integráció, mint a nemzetközi együttműködés egy formája, volt a két oszlopa annak a második világháború utáni világrendnek, amely, amely a történelem végét, ígérte a nyugat-európaiak számára. Mi ugye a másik részén voltunk Európának, tehát jobbára csak néztük, hogy mit próbálnak a nyugat-európaiak. És a kelet-európai átmenetek miközben valóban felszabadították ezeket a nemzeteket, és lehetővé tették Európa Egyesítését ilyen értelemben. Ugyanakkor az azóta eltelt időszak, ennek vannak ilyen sarokpontjai, mint 2001. szeptember 11, meg még lehetne többet ilyet kijelölni, Ezek fokozatosan rendítették meg a, a második világháború utáni politikai konszenzust, aminek az egyik legtökéletesebb belpolitikai példája, például a szociáldemokrata és kereszténydemokrata pártok szenvedése, fogalmazunk így, vagy csökkenő népszerűsége, a radikális erők növekedése, a jóléti állam válságba kerülése, az európai integráció válságba kerülése, tehát ami ma történik, és ami Trump tulajdonképpen tesz, és felé megyünk, az az, hogy a történelem visszatér. Na most, hogy ez szerintem az óriási kockázat számunkra az, hogy a történelem ne minden további nélkül térjen vissza a, a II. világháború előtti, időszakban is. Most nem is feltétlenül nem szerint gondolok meg ezek a dolgokra, hanem egészen, az hogy, az, hogy tényleg tanuljunk a történelemből, ahogy az európai integráció... Azt az De vajon ez megvalósítható-e úgy, hogy történelem visszatér mínusz? Hát igen, ez a, ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés. És erről folynak, én azt szeretném, hogy erről egy lenne, de attól tartok, hogy ahogy látom a német belpolitikai fejleményeket is, ebből nem egy higgatvita lesz, mert az AFD-t már mindenki netto-nácizza, a CDU-t nácizza, mert hogy egyszer merés szavazni. Ez, ez, ez abból adódik, hogy a történelem visszatért és nem is tért vissza, tehát hogy most egy olyan állapot van, ahol mind a kettő jelen van. Ez egy átmeneti időszak, igen, és mindenki érzékeli már, hogy mintha térne vissza a történelem, és természetesen mindenki a saját... Ami azt jelenti, kultúraink. hogy ami eddig volt, az szinte eltűnik, vagy azért ilyet nem lehet mondani? Nem. hát én, ki vagyok én, hogy egyre okos legyek, ehhez hégelnek kell lenni, vagy nem tudom, én nem vagyok egy okos ember különösebben. Én, én találgatok, szerintem nem tud tabularáza lenni, tehát, mintha nem is lett volna a második, legkább a hanem ahogy Róma is, a romokra szépen ráépül az új, az új építmény. De kérdés, hogy mennyit hasznosít tök, Ez egy jó példa részlet. volt. Két kérdésem volna. Az egyik az, hogy függetlenül attól, hogy Fukuyama mit ír, hiszen egyébként ő csak követi a történelmet, nem ő írja. Ezt, ami most van, ezt ön egyébként a saját bőrén is érezte, legfejebb nem tudta volna ezt így kifejezni? Amit Fukuyama írt. Igen, de most felejtsük el. Igen. Tehát nem, nem. Szerintem igen. Szerintem a 90-es években Magyarországon is, persze most akkor a hallgatók közül sokan csóválják a fejüket, hogy ők már akkor tudták, hogy majd ez lesz, de én vállalom azt, hogy, hogy annyira naív voltam, hogy a 90-es években Magyarországon is, és a közép-európai országokban is a többség úgy gondolta, hogy mi a, a demokratikus átmenettel nem csak hogy. Szabad demokráciává válunk, de pont egy olyan, fogalmazunk hogy liberális demokrácia, polgárdemokrácia, képviselt demokrácia válunk, mint a, a nyugat-európai demokráciák. Aztán valahogy a 2000-es években szerintem én, a, én nekem a, a biztosi éveim, 2014 és 2019 között, ahogy így vissza gondolok és visszaemlékezem, egyre inkább azért kezdenek emlékezetesek lenni, mert már most, ahogy visszaemlékezem, látom, az, szerintem akkor tájt jelentek meg az első jelei ennek a, a komoly. Um, de hiszen Már a... erről beszéltünk is, hiszen önnek a meglehetősen di nagy dihotómiát jelentett a, az uniós biztosság és az itteni e lét beleértve az ön változó megítélése, miközben ön nem gondolta azt, legalábbis az akkori beszélgetések tükrében, hogy megváltozott volna. Igen, igen, ez itt tökéletes, és, és ehhez még külpolitikai fejleményként jön a Brexit. Tehát az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból szerintem így utólag visszagondolva, és egy olyan csapás volt az európai integráció eszméjére, szerkezetére és politikájára, amit még mindig nem tudtunk kellőképpen megemészteni, és ezzel párhuzamosan Trump első elnöksége, ami egy ilyen első jelzés volt arra, hogy az Egyesült Államoknál... Tulajdonképpen a, azt mondhatjuk, hogy az 50-es évektől kezdve egészen 2016-ig nagyjából az amerikai Egyesült Államok elnökei közül az, hogy ki republikánus és ki demokrata persze fontos volt, de valójában meglehetősen nagy folyamatosság jellemezte az elnököket, és ők maguk is személyes kapcsolataikat tekintve, mint ahogyan láthatjuk ma is, amikor valami jelentős amerikai ünnep van, ott sorakoznak a volt elnökök szépen, és tréfálkoznak, beszélgetnek egymással, és a, a Trump volt az első törés 16-ban, amikor megválasztották, aki, aki, aki nagyon más volt, mint a II. világháború utáni politikai osztály az Egyesült Államokban, és az, hogy ő most visszajött, és ezeket a lépéseket teszi, az megint csak azt jelzi, hogy szerintem van egy nagyon erős elfordulás, vagy szétesése ennek a második világháború utáni konszenzusnak. És. Uh, a világon és, mindenhol? Hát. Én az északatlanti világra gondolok, uh -huh. Tehát Európa, Amerika. A többi, többihez én nem nagyon, tehát egy, egy iráni iszlám demokráciát, én nem tudom, hogy milyen. De egy kicsit kezd lenni, a lenni, én a keresztény demokráciát, mint politikai mozgalmat, mint, mint politikai világképet nagyon-nagyon vonzónak és nagyon fontosnak tartom az európai történemből. de a keresztény demokrácia ma a választási eredmények alapján is, a nyugat-európai szereplése alapján is nekem egy kicsit ilyen kihalásra ítélt rozmárnak tűnik a, a pingvirek Jó, között. akkor még egy kérdés, és aztán áttérnek hazai vizekre. A koherenciát ebben a világban azért nem kell úgy keresni, mint a korábiban, mert hogy ez egyébként nem egy megszilárdult helyzet, ugye az előzőben se voltak olyan koherenciák, mint amelyeket én most éppen látok itt. De szerintem az, elő, az előzőkben volt, és most egy átmeneti időszakban vagyunk. És nem ez... igaz, hogy az utolsó kérdés, a közösségi meg, média megjelenése és az, amit elmondott, valamint az embereknek az ehhez a világhoz való viszonyulása az én szememben, aki azon az oldalon ül imáron több mint 30 éve, 30, 35 éve, 40 éve, mint ahol most ülök, az azt mutatja, hogy, hogy az is változik. Tehát, Igen. hogy tehát nézem az embereket, és Igen. az emberek maguk nem változnak, de az emberekkel való beszélgetésem, vagy beszélgetéseim mégis megváltozó félben vannak, beleértve, hogy azt a világot, amiről ön beszél, egészen sajátságosan adják vissza, mert ö, nem azonosak az új politikai tézisekkel, nem azonosak a régi önmagukkal, hanem valami átmenetit mutatnak, amivel kapcsolatban nem hajlandó kritikát elfogadni, ráadásul elvárják tőlem, hogy hozzájuk idomuljak, és hogyha kritikai megjegyzést teszek, akkor azt mondják, hogy miért nem vagy olyan, mint én. Igen, és ez nagyon fontos szerintem, hogy még a ez, a, ez, a, ez az új, kialakuló új politika és új politikai nyelvezet egy kifejezetten radikális, vagy fogalmazzunk úgy, hogy, hogy érzelmileg intenzív kifejezésekkel operáló politikai nyelvezet, ami megjelenik a hétköznapi életben is szerintem, az emberközi viszonyokban. Tehát, az a szerintem teljesen legitim cél még mondjuk egy húsz évvel ezelőtt, hogy a valóban már nagyon szűk, békjót jelentő politikai korrektség finomkodó megfogalmazásaival szemben jöjjön egy olyan nyelvezet, ami a valóságot pontosabban vagy szenvedélyesebben írja le, ez mára eljutott oda, hogy gyakorlatilag viták helyett veszekedések vannak, és a hétköznapi életben is ez a, a politikusok viselkedése, a politikusok nyelvezete, a politikusok konfliktus kezelése, az a hétköznapi életben is leszűrődik. Az utakon, a családokban, az emberkör, barátságokban, és uh, ugye vannak óriá, nagyon sok ellenzés van arról, hogy a közösségi média hogyan alakítja ki azokat az egynemű csoportokat, amelyek gyakorlatilag teljesen intoleránsá várnak mindenfajta a külső kritikai megjegyzéssel szemben, és én, ezt, én egy e felé mutató tendenciát látok a, az emberközi viszonyokban is, ami lehet, hogy nem, ez meg fog majd változni, jövőre már lehet, hogy mindenki teljes békében él, és mosolyogva egymás közét fogva sétálunk az utcákon. De ma a tendencia egyértelműen ez a rossz kedvű, szenvedélyes vagy, vagy, vagy nagyon érzelmileg nagyon telített politikai nyelvezet, ami, ami egymás kizárására, nem a másik nézeteink a megvitatására irányul. A mi beszélgetésünkhöz képest egy nappal később, február 1-én, nem mintha azoknak a műszeretnek az átadás, a forradalmi változás kellett volna, hogy előidézen Debrecenben, de egy nagy tüntetés volt. Kiállás az életünkért és a jövőnkért címmel hirdetett tüntetés Debrecenben és Mikepércsen, meg annyi szervezet. Hozzáteszem, hogy ez a három-hat... 10-14 szervezetből legalább a fele immáron Tisza-sziget. Uh -huh. Nem tudom, olvast... Hát én a beszámolókat olvastam róla, azt olvastam, hogy sokkal kevesebben mentek el. De nyilván ez nem az én debreceni laborlátogatásomnak a hatása, hogy sokkal kevesebben mentek el, mint amit, amivel számoltak. Egy 355 ember körül becsülik a, a résztvevők létszámát, ami egy debrecen nagyságú városban sem olyan nagyon nagy tüntetés, főleg úgy, hogy országban. A főterül, itt a, a magyar hang még 1500-2000 emberről beszél. De hát én, ja, akár az is nem voltam jelen, én, én, én, én 355-százról olvastam, lehet az 1500 és akkor vonjunk egy, mondjuk egy ezres középértéket, közép az sem tűnik nekem túl sok. De amit különösen fontosnak tartok, mert ott a, a laboratóriumban tartott sajtótájékoztatón is valójában, amellett, hogy ezek kiváló gépek, azt emeltem ki, hogy Debrecenben, és talán a múlt héten is beszélgettünk erről, a kormánytisztviselők, akik politikai. Igen, ez volt. Igen, igen, erről volt szó. És uh, most, a, a, bocsánat, csak az, hogy a tüntetők. Számomra nagyon szimpatikus önmérsékletet tanúsítva. Most nem vonták be a kormányhivatalt a konfliktusba, Nem vonták be a kormánytisztviselőket a konfliktusba, elmondták a saját véleményüket a polgármester hivatallal kapcsolatban, a politikával kapcsolatban, de a kormánytisztviselőket kihagyták ebből az egészből, amiért köszönet az én részemről, mert nem fel őket bevonni a vitába, hiszen ők nem védekezhetnek, és talán ez az üzenet eljutott a tüntetőköz, vagy ha nem, akkor, akkor pedig más, hogy alakult ez a dolog, mindenesetre ez egy pozitív fejlemény vagy de az ön is tudja, hogy adott esetben valaminek a megítélése az nem azon múlik, hogy 500 ezer vagy 10 ezer ember megy ki, az a politikának e a probléma iránti viszonyulását befolyásolja, hiszen ugye lehetséges, hogy egy ember sem egy ki, miközben ön tudja, hogy itt valami alapvetően el van rontva, most nem erre gondolok, e hanem bármi másra, tehát az, hogy sokan tüntetnek, vagy kevesen, az egy másik szempont. Ez így van, teljesen van. Nem, csak azt mondtam, hogy, hogy igen, hogy Képest, de ez lehet, hogy az is az oka ennek egyrészt, hogy ugye egyik üzem sem termel még, ami, amiről szó van, és ami, ami ellen a tüntetés szól. Ráadásul a hatóságok tényleg nagyon keményen számon kérik, és büntetik, hogyha valaki az engedélyezzel határértéket túlépít. Ha, ha lesz is majd folyamatos ipari termelés, az egy folyamatos ellenőrzés alatt lesz. Másrészt a debreceni polgármester az utóbbi időben nagyon aktívan beszállt, átvette az, a politikai uh, szerepet ebben a tekintetben, vagy szerepet ebben a tekintetben, és szerintem ez is egy nagyon fontos az egész vitában, hogy, hogy ő ott van, ő egy okos, intelligens, értelmes ember, jó érveket tud elmondani amellett, hogy persze értjük a debreceniek aggodalmát, de a depressziók biztonságban vannak. Á. Nem akar senki sem kiszúrni a debreceniekkel. Ami a szervezők üzen illeti, ugye most utána számoltam 15 szervezőből 12 Tiszasziget itt már a politikai tartalom egyébként lényegesen meghaladja a környezetvédelmi szempontokat, hiszen itt már e, várjuk azokat, akiktől egyik pillanatról a másikra elvették a katát, és azóta haldoklik a vállalkozásuk, akik egyébként tiltakoznak a háborús retorika ellen, e, úgyhogy ennek a, az irányulása, vagy irányultsága legalábbis a szervezők üzenete alapján lassan távolodik e, a, a környezetvédelmi Környezetvédelemtől, és közeledik az aktuál politikához. Igen, én azzal számolok, szerintem a TISZA párt, a, aki ugye nem indul el választáson, a június 9-én elindult az Európai Parlamenten és a fővárosi minden más ö, önkormányzati választáson, nem indult el, és az időközi parlamenti országgyűlési választáson sem indult el. Szerintem most, a, most azt a stratégiát választotta, hogy minden olyan ügyet felkarol, amely bárkit is potenciálisan a felháborít a rendszerrel szemben, és, és megpróbál utcai tüntetéseken keresztül meg fenntartani. A, ugye a Tiszának az a az a dilemmája, hogy hogyan tudja fenntartani a valós ellenzékiség látszatát úgy, hogy nem indul el a demokrácia legalapvetőbb intézményén a választáson. Erre egyetlen módja van most, vagy kettő módja van, a média, médiabeli jelenlét, ehhez viszont kevesen vannak, mert Magyar Péteren kívül másik nem engednek nyilatkozni, illetve a másik az, hogy tüntetéseket szerveznek. És szerintem ez utóbbi, tehát a polgári engedetlenség szításával próbálják föntartani azt a, azt a potenciát, ami számukra úgy gondolják, hogy a jövő évi országgyűlési választáson valami előny jelent. Ami a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Gödölői Ülésén volt, az egyébként törvényi formában mikor látott nafilagot? A szigorú ellenőrzések és, és a, a, az igen, az összes többi részlet. Ezek részben a költségvetési törvényben, a megalapozó törvényben vannak, részben pedig rendeletekben, kormányrendeletekben, de alapvetően a költségvetés Ezek tavalyiak? Törvény. Az idei költségvetés, igen, tehát a elfogadását tehát Valójában, akik ezt ott hallották, ezt ismerték. Igen, nem, hát ne, ezt, ezt... nem volt újdonság a polgármesteri inletmény és a költségtérítés emelése kapcsán szeretném megkérdezni, hogy a 30 ezeres lélekszám alatti önkormányzatok esetében a költségvetési jó után az illetmény emelését a 30 ezer fölötti településeknél viszont ki kell gazdálkodni. Ennek mi a logikája? Egy 30 ezer fölötti településnél ott is van lehetőség arra egyébként, hogy a költségvetésbe segítsen, hogyha az adóbevételek olyanok, de. De általában egy 30 es város már elég erős ahhoz, hogy a, polgármester, a polgármesterek képviselőtestületi fizetéseket kitudjogat. Ezek a városok azért pluszokat termelnek általában. Ha nem, akkor a költségetéshez fordulnak, arra van a Reki nevű támogatási forma is. De alap, alaphelyzetben egy 30 ezernél nagyobb város már nem, nem is zúgolódnak a polgármesterek ez ügyben, ez egy általánosan elfogadó dolog, hogy a 30 ezer fölötti városok ezt ki tudják gazdálkodni. A faktorálás megtiltása annak mi az? Az az oka, hogy, hogy az önkormányzatok között lehet olyan taktika, hogy ugye miközben a tízes évek eleje óta, tehát a 2010-es évek eleje óta egy szorosabb ellenőrzés alatt vannak az önkormányzatok éppen azért, mert talán emlékszik rá, 11-12 körül a, a nagy költségetési hiány jelentős része az önkormányzati szférából az állap, jött. jött. Igen. Igen. És akkor volt egy konszolidáció. Akkor minden önkormányzat. Ezt áll... azt. Igen. Igen, átteszik cég. Vagy nem kvázi, a... hanem... Igen, ezt kiátsza azt, igen, és akkor ezt, ezt a kiskaput is be, bezárjuk. A és célú támogatások körében az 50 millió forint feletti támogatás kizálog a kincstárnál vezetett számlára folyósítható. Eddig hogy volt? Hát ez így mehetett. A, ugye az önkormányzatoknak nem kötelező ma kincstárnál vezetni a saját folyószámlájukat, vagyis köthetnek szerződéseket kereskedelmi bankokkal. Általában kötnek is. de az önkormányzatok túlnyom többségének valamelyik kereskedelmi banknál van folyószámlája. És eddig általában korábban úgy volt, hogy a támogatások a folyószámlára mentek, vagy a valamelyik banknál megnyitott számlára mentek. Most azért mennek a kincstári számlára, mert így jobban ellenődő Hiszhető. Az is, hogy ha, ha van, ha ott van, meg az is, hogy ha, ha felhasználják és a szőnyére használják fel. Um, eleget teszem majd Matkovics Ilona meghívásának, aki várc polgármester, és aki meghívta önt. Ó, oh, se... ennyire nyilvános, igyekszem, igen, igyekszem, beszéltünk egy röviden ott gödölön, igyekszem elmenni Vácra, hát az időm az belőle korlátos, de igen, természetesen, minden megkívánc, hogy igyekszem meg tenni. A versenyképesi járásokhoz képest a Várostérségek Fejlesztési Koncepciónak az előkészítése, az mennyivel tágítja a kört, vagy ez egy másik kör? Nem, ez, ez a versenyképes járások jövője az elképzelésünk szerint, tehát ugye ez a 25-ös év, ez egy próbaév, 26-an amúgy is választások lesznek, aztán majd a választópolgárok eldöntik, hogy, hogy, hogy lesz-e tovább, vagy hogy legyen. De ha lesz, és ha lesz jövő, akkor én úgy gondolom középtávon, hogy a járási szintről én áthangolnám a fejlesztés politikát a a térségi szintre, tehát város alapvetően négy ö, fajta város különböztetünk meg. Ebből a szempontból van a központi, a, a, a fővárosi vagy nagyvárosi várostérség, amely amely nem csak a mai értelemben bet agglomerációt jelenti, hanem ez tulajdonképpen Székesfehérvárig, Tatabányáig, Dunaújvárosig, majdnem Kecskemétig, 60-ig, és föl a, a, a határig éjszakon Szobnál, föl a határig jelenti. Tehát Többeneges Pestvár megyét, plusz egy kicsi fehérvármegyét, egy kicsi Báskiskum megyét. És a többi, ez a fővárosi agglomeráció, ez a mi számításunk szerint kb. 3 millió ember. Akkor van az úgynevezett nagyváros, agglomeráció, ez Győr, Székesfehérvár, Pécs, Debrecen, Miskolc, amely olyan nagyvárosok, ahol 200 ezernél nagyobb, vagy 250 ezernél nagyobb a, a térség népessége. Van az úgynevezett középvárosi agglomeráció, ezek a Szombathely, Egerszak, Veszprém, Kaposvár, a a te, többi bármelyes És lenne egy úgynevezett kisvárosi agglomeráció, ez azok a városok, amelyek tehát Pápa, vagy Máté Szalka, vagy Csalgó Tarján, Ósz amelyeknek kisebb a kisugárzásuk, de még térségi szinten vannak, és ezeket szeretnénk fejlesztési egységé tenni, csak ehhez statisztikailag ki kell számolni és be kell sorolni a településeket. Ugye ez van definíciója annak, hogy mi tartozik egy térséghez. Egy, térséghez az, egy, egy térség általában úgy néz ki, hogy van egy 50 ezeres városmagja, kisváros esetében ez nyilván nem 50 ezeres, hanem kisebb számú, és azok a települések tartoznak a, az adott térséghez, város térséghez, amely települések lakosságának legalább 15 a dolgozni vagy tanulni napi szinten bejár a, a térségi központba. Na most ez a munkatársaink, vagy a szakemberek, szakértők most nézik ezeket a, az adatokat, és ez alapján próbálunk egy térségi térképet fölrajzolni, és akkor... Ez lenne a jövője a versenyképes járásoknak, ha a polgárok is úgy gondolják 20.000-ban. Van-e bármilyen kompetenciája, vagy volt-e bármilyen kompetenciája ennek a Rákos Dubaj történetnek az öntárcájának? Tehát ez, ez a, a, a, hát, kormányhivatali szinten, a fővárosi kormányhivatal ugye, engedélyezések meg ilyenek kapcsán eljár, de politikai döntés szempontjából nem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás jövőjét. Köszönöm adjuk. szépen. Hajra. Köszönöm Jó szépen. Végét. Köszönöm viszont szépen, viszont a Navras és Tibor Veszféli polgárt nem látták, viszont hallották. Most, míg mielőtt Kisambrus főigazgatót vendégül látná, a Késejancsi Jáncsi támogatott tartalom következik. A támogatott tartalom pedig azzal a kapcsolatos, hogy egy kiállítás nyílt, a látogató központjában a néprajzi múzeumnak, ez egyébként a műcsarnokhoz közelebb esőszárjában van, hiszen ugye ez egy ilyen alakú izé a Néprajzi Múzeum, és az egyik ilyen izé, az közelebb van a Tököli úthoz, ha tetszik a Puskás Arénához, a másik oldala, ez az izé, ez meg közelebb van a műcsarnokhoz és a hősök teréhez. Nos, a hősök teréhez és a műcsarnokhoz közelebb álló Teknőben vagy Izében van a Városliget látogatói központja, ahol egyébként van egy óriási maket, ahol meg lehet nézni ezt a fejlesztést, legalábbis egy maket szintjén, és itt időnként időszaki kiállítások is nyílnak, és most nyílt egy időszaki kiállítás. Bejártam a környéket, de ez nem azt jelenti, hogy az ég egyet a világán mindent láthattam, vagy mindent jól tapasztaltam. Minden esetre valamilyen táblát, és ezt majd legközelebb, amikor beszélgetek a város valamely illetékesével, talán ki lehetne helyezni, hogy a Gabriel Arkangyal, amely a középső oszlopon helyezkedett el, és aminek most van egy hiánya, az ezzel kapcsolatos kiállításra felhívhat a figyelmet, mert egyébként most, hogy megnyílt ez a kiállítás, amely egészen addig tart, amíg Gábriel Arkangyal el nem foglalja a korábbi helyét az, asztal, az oszlopon, nem az asztalon elnézést, ami hát ahány megszólalás annyi, minden esetre úgy tűnik, hogy 2025. december előtt ez nem következik be, de nagy valószínűséggel 2026-ban fog visszatérni, hiszen hogyha egyébként különböző dátumok vannak, akkor Magyarországon általában a legkésőbbi dátumot kell figyelembe venni, és az az időszaki kiállítás addig tart, amíg az arkangyal szobra oda-vissza nem tér, de erre a kiállításnak a helyére most ugye, hogy megnyílt, ez ezen a héten nyílt meg, meg annyi e, sajtóesemény felhívja a figyelmet, de amikor ezek a sajtóesemények már el fognak halkulni, mert eltűnnek e, az időben, e, akkor azért nem ártana, hogyha valamilyen kézzel fogható, e, vagy akár több kézzel fogható e, információs tábla lenne azzal a kapcsolatban, hogyha egyébként valaki érdeklődik ez iránt a szobor iránt, akkor ennek a történetével, illetőleg élethű papírmásával, amit 3D-ben kinyomtattak, a Városléget Látogató Központjában találkozhat magát, az arkangyalt egyébként szeptember 20-án vették le, már azt követően, hogy látványosan felállványozták az oszlopot, eh, hosszabb előkészületek után emelték le helyéről a híres Gábriel Arkangyal szobrot Budapest hősök terén, soha nem látott mértékű rekonstrukcióm fog átesni. Itt egyébként lehet látni ezt a felállványozott eh, Szobrot, és ezen a képen pedig az is látható, amint éppen leemelik. Magáról a szoborról, illetve a szobor együttesről érdemes néhány mondatot mondani. Ugye ez a millenniumi emlékmű, vagy ezredévi emlékmű, a magyar honfoglás ezer éves jubileumának állított emléket. Az emlékmű az 1896-os milleniumi ünnepségekre szánt számtalan építészeti és városfejlesztési beruházás, mint amilyen a Ferenc József Zsefíd, a nagykörút, a milleniumi föld alatti égköve, ami azonban a késlekedések miatt csak tíz évvel később 1906-ra ké Szült eltervezője, az Albert, az eredeti szobrok többségét pedig Zala György készítette el, az utolsót 1926-ban fejezte be. A Magyar Honfoglás ezen éves jubileumára szánt szobor együttest 1898-ban kezdték építeni, a Zsigmondi Vilmos geológus által 1868-ban furt artézi kút fölé, nem, kismért, nem kis részben azért is, hogy demonstrálja a magyarok, is képesek olyan önálló gazdasági, tudományos és művészeti alkotásokat felmutatni, amikre az egész világ felfigyelhet. Részei, ezt azért is mondom, mert közben ebben változás ad be az egész magyar történelem szinte minden fontos részletét felidézik. A szoboregyüttes 1906-ban négy allegorikus szobor, háború, béke, munka, jólét, tudás és dicsőség felhelyezésével készült el. A bronzszobrokat Zala György tervezte többségében kivitelezte, közülük Gábria Alkanya szobra elnyerte az 1900-as Párizsi világkiállítás nagy díját is. A második világháborúban megsérült, Minden emlékmű habrazólt királyokat, ábrázoló szobrait egyébként eltávolították. Itt ismét ismeret hiányos vagyok, és majd, ha lesz rámódom, akkor megkérdezem, hogy ezeket a szobrokat egyébként hova vitték, illetve, hogy ezek milyen állapotban voltak a második világháború után. Ezeknek a restaurálása bekövetkezette, Valamit, hát arra is rá fogok kérdezni, hogy ezeknek a kicserélése miért történnek. Elnézést, én ezzel korábban nem voltam tisztában, vagy ha tisztában voltam, akkor elfelejtettem, de itt és most ezt bevallom ebben a támogatott tartalomban. Eltávolították, bár a szoborokat hamar pótolták, a habzuró szobrai helyére a Magyar Nemzeti szabadság küzdelmek vezetői alakjai kerültek. <kül> Középen, és most ugye ő a főszereplő, a 36 méter magas oszlopon, a kitár Gábriel, Isten embere, Isten ereje, vagy Isten erősnek bizonyult arkangyal szobra amely közel 5 méter magas, ezt egyébként meg lehet tekinteni, még egyszer mondom, a látogató központban egy 3D kinyomtatott változatban, körüljárható, amire felhívják a figyelmet, a selfit is lehet vele készíteni, de nem tudom, hogy ez -e a vonzó, vagy az, hogy ezt meg lehet nézni, Imedes nem készítettem szelfit, egyik kezében a magyar koronát, a másikban az apostoli kettős keresztet emeli magasba, épp úgy, ahogy a legenda szerint az államalapító Szent István álmában tette. Az emlékmű eklektikus stílusban épült, félköríves alakban, 85 méter széles, de ez most már ugye az egész emlékműről van szó, 25 méter mély magasság, 13 méter, a két oszlopcsarnok közötti távolság 20 méter, a bal és jobb oszlopcsarnokban a magyar történelmi 7-7 neves szemliségének áll, míg a nyitott szoborfülkék kő lábazatán elhelyezett domborművek az adott személyiség korára vagy tevékenységére jellemző történelmi jelenetet ábrázolják. És akkor magáról, erről az arkangyal szoborról, amit egyébként már nevesítettem, és aminek a 3D változata megnézhető a központban és amit most restaurálnak. A Fővárosi Közgyűlés 1891-ben felterjesztés és intézett az Országgyűléshez, amelyben kezdeményezte a milleniumi a millenium alkalmából készülő nemzet ezeréves múltjának méltó emléket állító köztéri emlékmű. Az emlékmű helyszíneként Vekerle Sándor a miniszterelnök 1894-ben az Andrássy út városligeti torkolátát jelölte ki, és egyúttal megbízta a műcsarnak tervezését is elnyerő sikedenc Albertet építést és Zala Györgyöt szobrászt az emlékmű terveinek elkészítésével a nemzet ezeréves történetét méltó módon képviselő emlékmű megtervezése nagy kihívás elárította az alkotókat, Egyszerre kellett szimbolizálni a független magyar állam dicsőséges múltját és a Hazultinasztiában való kényszerű, de racionális kiegyezést. Az építész szobrászpáros a historikus ábrázolás mellett mód mellett döntött, az oszlo 14 királyszobrot terveztek, a talvezatra pedig az uralkodók jelentős tetteit megörökítő domborműveket, még az emlékmű középpontjába egy magasba törő oszlop került tetején Gábriel arkangyal szobrával. Gabriel a hétfő angyal egyike, a megújulás és a feltámadás angyala, Isten hírvivője a legende szerint második Szilveszter pápa a lengyel uralkodónak kívánta adni a szent koronát. Az egyház fő azonban álmot látott, amelyben Gabriel alkaddja felszólított, hogy a koronát annak ismeretlen országból érkező követnek adja oda, aki másnap reggel elsőként megjelenik előtte. Másnap korán reggel a magyar követ, Asztrik Kalocsai érsek jelentkezett a pápának, hogy István fejedelemnek királyi koronát kérjen. Második Szilveszter az alkaddja álombéli szózatát követve Asztriknak adta a megszentelt koronát, küldött fel egy keresztet is, amelyel István a keresztényhíd terjesztésében szerzett érdemeért, apostoli jókkal ruházta föl. A Gábriel szobor kezébe helyezett korona és a kettős kereszt a pápa álombéli látomását és egyben a keresztény magyar állam születését is jelképezi. A szárnyas angyal Elsőként készült el a millenőmi emlékmű szobrai közül, hogy 1890. júniusára megmintázta az arkangyal, csak nem 5 méteres alakját, a hatalmas szobrot a Gladdenberg bronz öntödek készítette el a Vácius 175. szám alatti műhelyében. Az oszlop és a szobor. Rögzítése kiállta az idők próbáját, a legnagyobb szilviharok süt a II. világháború az emlékmű felét leromboló bombák sem tudták elmozdítani Gábrielt. a helyéről. Sajnálatos módon azonban az elmúlt évtizedekben a szobor és talapzatának állapota leromlott, így teljes körű restaurálások elkerülhetetlenné vált. Ennek több üteme volt, volt 1995-96-ban, és illetve a 2001-es nemzetközi Eucharisztikus kongresszus előtt végzett munkálatos során jöttek arra rá, hogy nem megspórolható ennek a szobornak az oszlopról való levétele, mert olyan jellegű restaurálási munkát kell rajta végrehajtani, ami egyébként az oszlop tetején kivitelezhetetlen. Így, hogy már említettem, szeptember 20-án már azt követően, hogy felállványozták, leemelték a szobrot, hogy egyébként jelen pillanatban hol van és meg lehet -e nézni ezt a restaurálási munkát, ezt majd meg fogom kérdezni György Evics de itt és most erre nem fog sor kerülni. Meglepetéssel is szolgált egyébként az alkangyal kiemelése és leemelése, mert a leemelést követően egy rejtélyes időkapszulára bukkantak, már mint az oszlop tetején a szakemberek az alkotás alapzatában. Az oszlop fő legfelső kőeleme alatti betonozásban két lehorgozzó vas között egy precizen elhelyezett borosüveg rejtőző 120 éven át. Most lehetséges egyébként, hogy egy precízen elhelyezett borosüvegről van szó, de annyira nem volt precíz, hogy ez ne tört volna el, mert ugye ebben volt egy papírlap valamilyen üzenettel, az az időjárás viszontagságai miatt teljesen olvashatatlanná vált, és egyedül a pénzek maradtak meg, amelyek egy külön tárlóban, itt a Néprajzi Múzeumban, a látogató központban megtekinthetők. Az idő nem kímélte a kapszula belsét, a borosüveg vélehetően már az építéskor a legfelső kőelem ráhelyezésekkel a roppan súlyterhe alatt eltörhetett? mégsem volt ez precízen elhelyezve. Így a betonba nedvesség elérte a benne található papírhenget. Az irat, amely valószínűleg a korabeli mesterek üzenetét tartalmazta, az elmúlt száz év során, 120 év során teljesen olvashatatlanná vált. <kül> a papírhenger mellett azonban felmaradt 8 darab korabeli fém fémérme, amelyeket a szakértők gondosan kiemeltek. Ezek az érmék nem csapán pénzügyi értékel bírtak, hanem egy korszak lenyomatát is magukba hordozzák. A vitrinben bemutatott érmék szimbolikája a múlt, a jelen és a jövő kapcsolatot mutatja. Magában a látogató központban egyébként számos vetítés is látható, és még egy olyan térábrázolás is van, hogy a szó képletes értelmében fel lehet mászni abba a magasságba, ahol a Gábriel Arkhangyal helyezkedett el. Nagyjából, mint hogy egyébként az ember felmászná néprajzi múzeum valamelyik oldalának a tetejére, de ez még magasabb, és onnan lehet gyönyörködni Budapest látványában. A maga a hivatalos szöveg egyébként ennél precízebben fogalmaz, mint ahogy én fogalmaztam, és azt mondja, hogy a Néprajzi Múzeum nyugati oldalán ezek szerint ez a nyugati oldalt található 300 négyzetméteres Városliget látogató központban van ez a kiállítás, amelynek a címe Magyarország űrangyal a hősök tere Gábriel Szobra Szobla című tárlat gerincét hétvetítési állomás adja, ugye erről a hétvetítési állomásról meséltem ezek korhű filmek, illetőleg magának a szobornak a készítése, lemelése ezeket ismétlik ezek a filmek meg. Egymás mellett helyezkednek el ezek a kivetítők. Ezek idézik meg a mű létrejöttét az automatikus gesztus működő rendszer lehetővé teszi, hogy a használók már mint akik elmennek a kiállításra, a saját digitális emléket készítsenek az élménytér másik látványos része, pedig az az Ivest falra vetített installáció, amiről az előtt említést, ahol a látogatók virtuálisan felmehetnek a Gábriel Arkangyal mellé, és a szobor szemein keresztül megcsodálhatják, hogyan telik az angyal egy napja 36 méter magasságban Budapest lenyűgöző panorámájával, Azt nézem, hogy miről nem tettem még említést. Ugye egyrészt mondtam, hogy 95-96-ban volt az első restaurálási ütem itt a hét vezérszoborcsoport és Gabriel szobrának esztétikai rekonstrukciója valósult meg a 2021-es Nemzetközi Euharisztikus Kongresszus előtt végzett munkáltak a felületi tisztítás és az úgynevezett újrapatinázásra korlátozódtak. Mindezeket követően nyílt lehetőség arra, hogy a város egy ZRT a, Nemzetközi, a Nemzeti Örökség Intézetében együttműködve felújítsa a szobrot. A restauráció előkészületei során 3 d szkenneléssel dokumentálták az eredeti állapotot, jelenleg pedig a szobor alapos restaurálási vizsgálata zajlik a műhelyben, annak érdekében, hogy a szakemberek eldönthessék, milyen eszközökkel és technikákkal tudják mielőbb helyreállítani a 120 éves egyedülálló alkotást, a szobor restaurálása a vizsgálat eredményétől függően előreláthatóan tavasszal kezdődik, tehát valamikor mostanában és nagy valószínűséggel az év végéig vagy a következő év elejéig tart. Mivel sejtettem, hogy ez a... Városlegeti történet nem lesz olyan hosszú, mint amilyen általában szokott lenni. Arra kértem kis Ahlus főigazgatót, akivel lesz, miről beszélgetni, hogy jöjjön egy kicsit hamarabb, ki fog derülni, hogy mikor fut be. Addig el szeretném mondani, két dolga szeretnék elmondani. Egyrészt lát, támogatott tartalmat láttak. Innen ez már nem, te, nem tekinthető támogatott tartalomnak. Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, és ha állok állakon a Patreon részéről, vagy a Patreon-t igénybe véve támogassák a két fős stábot. András külföldön tartózkodik egy munkavégzés következtében, úgyhogy most e, vendégművés segítségével zajlik a Kejfejancsi e, a jövő héten négy Kejfejáncsi lesz, pénteken egy hét múlva nagy valószínűleg már Andrással együtt. Hétfőn, kedden, szerdán azonban egy olyan sorozatot láthatnak, amely a Kejfejáncsi életében korábban uh, nem egyszer előfordult, az elmúlt időben azonban nem. Um, a Kix című film amit láthattak a moziban, báltotta ki belőlem azt, hogy későn egy beszélgetés Révész Bálinttal, aki Mikulán Dávid társendező mellett az egyik alkotó ennek a filmnek, és amely film valójában utcagyerekek történetét, Ferencvárosi utcagyerekek hétköznapi életét örökíti meg, olyan filmes eszközökkel, amilyen filmes eszközök ma már rendelkezésére állnak annak a korosztálynak, amely úgy használja a kamerát, ahogy egyébként korábban képtelenség lett volna, mert hogy ez teljesen onortodoxnak volt tekinthető. Ezeknek a gyerekeknek a követések közben történt az, hogy a Markusowski téren 2019. januárjában felgyújtott matrac következtében leégett a Református Kollégium, és utóbb kiderült, hogy az elkövetők egyike a film főszereplője. Ezt előre nem lehetett tudni, ez egy olyan dramaturgiai elem, amely egy játékfilm esetében, vagy jó ötlet, vagy rossz ötlet az élet esetében ezt minősíteni teljesen fölösleges. Létrejött tehát egy jogi történet az alaptörténet mellett, és ezt követi a Kejfejancsi előbb a főszereplő Sanyi... Nincs meg Sanyi ügyvédjével beszélgetek, majd ezt követően szóba kerül az, hogy ennek a jogi történetnek van még más szereplője is, nevezetesen az, hogy ez a három fiatal, akik felgyújtották azt a matracot, nem kellett volna azzal számolniuk, hogy a Református Kollégium ennek következtében lejék, hogy a Református Kollégium egyébként elegetett volna azoknak a tűzvédelmi előírásoknak, amely tűzvédelmi előírásoknak évek óta nem tettek eleget, és aminek következtében ez a felhevült vasajtó, aminek neki volt támasztva ez a matrac, egy olyan kéményhatást idézett elő a kollégiumban, aminek következtében a vasajtó mögött tárolt dolgok felgyuladását követően szinte pinnatok alatt leégett a kollégium, és egy ember meghalt, aki a második vagy a harmadik emeleten álmából felébredve, bár álltak, bekopogtak hozzá, bolyongva nem találta a kiutat, egy négy gyerekes családapáról van szó. Nos, itt egy újabb történet kezdődik, nem tudom, hogy melyik beszélgetés a legérdekesebb. A filmrendezővel való beszélgetés azért érdekes, mert aki látta a filmet azért, aki pedig nem látta a filmet számukra, azért megpróbáltam egy olyan beszélgetést bonyolítani, amely felhívja a filmre a figyelmet úgy, hogyha valaki nem látta, attól még ez a beszélgetés élvezhető legyen. A második rész az a főszereplőhöz kapcsolódó jogi történetnek az elemzése, a harmadik pedig e, Imáron az özvegy Jogi képviselőjével beszélgetve, Gál András ügyvéddel arról szól, hogy a Református Egyház különböző intézmények vezetői hogyan nem tettek eleget az irányú kötelezettségeknek, hogy ezt a tűzvédelmi előjárásokat betartva megakadályozzák azt, hogy ez az épület leégjen. Az ő jogi felelősségükről itt a jogásznak, az ügyvédnek az eddig. Nem eredménytelen, de minden esetre nem túlságosan eredményes küzdelméről szól a bíróságon. Ez hétfőn, kedden és szerdán lesz látható egymás követő napokon, 11 óra 11 perctől. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Azt akartam megkérdezni, hogy az a kongresszus minikonferencia, ahogy ezt a főpolgármestertennel fogalmazta, ami ma 10 órakor lesz, ez utólag egyébként valamilyen filmrévé megnézhető lesz? Érőbe közvetítik. Tudom, de akkor ennek lesz valami rögzítése. Nyilván. Nyilván. Ezt akkor még, amikor nem lehetett tudni, hogy mit hoz az élet, miért szervezték? Azért, hogy a... Ugye... Amikor ezt kitaláltuk, talán hétfő kedden, hogy mutassuk be, hogy milyen elképzelései vannak a fővárosnak, hogy mit lehet ezzel kezdeni, illetve nézzük meg azokat a nemzetközi jó példákat amelyek pont egy ekkora, vagy hasonló mértékű területek fejlesztéséről szóltak. Ezért is van például Bécsből egy szakember, a Bécsi Önkormányzat részéről, aki meg tudja mutatni azt, hogy ők, amikor például 50-60-70 hektáros területnek nekiálltak, akkor milyen módon tudták azt egy élhető városrészé formálni. És egyébként az is fontos, hogy hogy itt az elmúlt időszakban azok a kérdések jöttek, hogy na, most majd mit fogunk vele csinálni, majd akkor biztos nálunk áll majd az a terület, és erre szerettünk volna választ adni. Tényleg filmszerű a dolog abban a szempontból is, hogy erre tegnap meg ugye megjött a kormányhatározat, hogy a, az az elővásárlási joggal, ami egy darabig úgy nézett ki a kormány szerint, hogy nincs is, sose volt és nem is lesz, azzal élhet a főváros. Ez egy hány éves történet az ön szerint? Amíg az egész projekt lezárul, mi körülbelül úgy számolunk, de nem, de ezt mutatják ezek a nemzetközi példák, hogy az első ö, lakások létrejötte az egy rövid időn belül meg tud történni, mondjuk egy ilyen átadástól számított egy ilyen 5-6-7 éves távlatba, de az egész fejlesztési projekt, a minden egyes részével, azt évtizedekre elnyúló projekt. Nem azért, mert így húzza az ember, hanem ezek a szakaszos építkezést jelenti ilyenkor. Amikor egyébként a kormányinfó volt, akkor már a, a határozatok tárában ez megjelent. Nem, nem, nem. nem. A, azt követően jött ki egy külön magyar közlöny. Egyébként érdekes, hogy tegnap kettő <coughs> magyar közlöny jelent meg. Az egyikben csak ez a békem élhet az elővásárlás a szóló kormányhatározat van volt bent, és este kijött egy másik magyar közlöny abba egyéb rendetek. Azért mondom, hogy érdekes, mert hogy ilyen valamiért a kormánynak ez olyan fontos volt, hogy napközben ezt a történetet lezárja, ugye erre nem meg se várták az estét, hogy abba berakják ezt a kormányhatározatot. Bár nem beszéltem össze Vitézi Dávidak különös tekintettel arra, hogy még a főpolgármester választásnál olyan fialása meg e, amikor időpontokat össze-vissza dobáltunk a tekintetben, hogy mikor találkozunk, így aztán azóta nem is beszéltünk, de amikor volt az önnel folytatott háttérbeszélgetés, illetve tegnap is megnyilvánult Vitézi Dávidak ezen a konferencián is ott lesz, és aki beszél csapd a helyzetről. számomra ez az egész, és ha ön filmet említ, akkor olyan dramaturgiai elemeket tartalmaz, amelyeknek a megértése számomra még folyamatban van. Mire gondol? Mindenre. Az egészre. Tehát én azt érzem, hogy itt ez az egész úgy nem stimmel, ahogy van, de ha megkérdező, hogy konkrétan mi az, akkor tudok elemeket mondani. Például ugye, múltkor szó volt, arról kerek egy hete, hogy vajon beszélte a kulturális és innovációs miniszterrel a főpolgármester, ugye, a miniszter azt mondta, hogy nem, ön pedig azt mondta, hogy igen. Emlékszik rá? Igen. Tegnap azt mondta a karácsony Gergely, hogy számára ez egy meglepetés volt, ugyanakkor a kormányinfon arról volt szó, hogy kapott értesítést tegnap előtt este arról, hogy egy ilyen határozat meg fog jelenni. Ne. Én ezt értem, de ez hangzott el, a kormányinfon. Teljesen nekünk is meglepetés volt. A... Navracs és Tiborral arról beszélgettem, hogy hogy változik a politika. A kérdés az, hogy ebbe a változásban az is belefér -e, hogy ténybeli dolgokat egy és ugyanazon dolog kapcsán 24 óra alatt két érintett személy homlok egyenest ellenkezően mesélj el. Mert ugye ez teljesen, egy harmadik személy, ugye nekik kéne itt ülniük és akkor velük kéne ezt tisztázni, mert ez nonszensz. Szerintem az abszordi hogy ez tényleg indiferens, hogy most a szerda este úgy vélelmezi a kormány, hogy szóltak valakinek, hogy megjelenik a egy dologhoz kormány. való viszonyulás. Tehát amikor én azt mondom, hogy itt valami nem stimmel beleértve, hogy ö, ö, Gulyás Gergely, nem tartozik azok közé, aki véletlenül mondan a dolgokat, az külön elmondja, hogy az arab befektetőket is értesítették, de nem közvetlenül, hanem közvetve. Ugye én nem voltam kormányinfóna, nem Lázár János tartja, de én biztos megkérdeztem volna, hogy hogyan hívták, hogy mi az, hogy közvetve hívták fel, közvetve felhívták a figyelmüket, miközben beszéltek, vagy üzeletet hagytak karácsonyi Gergelynek, akiknek nem hagy, hagytak üzeletet, tehát az egész ez olyan, Ebben nem fogok tudni segíteni. Tehát megfejteni azt, hogy a kormányinfó mire gondolt a költő, amikor szavait elmondta, ezt nem tudom. Nézzük a határozatot. Okay. Megállapított, hogy a kormányzati intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy a BKN Budapesti közül élni tudjon az állam, mint eladó, és az Eagle Hills Hungary zárt működő között 2025. január 16. napján kelt ingatlan adásvételi szerződésben foglalt elővásárlási jogával. Milyen kormányzati intézkedés, amit aztán később sorol? Hát olyan nagyon sor, nem sorolt utána. De egyébként szükségesek kormányzati intézkedések, hiszen például meg kell állapodnunk majd a Magyar Államvasutakkal. Mivel a mi területünkön fog menni a vasút, és ugye a üzem biztonság szempontjából kell egy megállapodást kötnünk, hogy ők ezt használhatják, ezt a területet. Nyilván miért ne használhatnák, hiszen egyébként, hogyha... Tulajdon szereznek. Így. Persze. Ugye a Rákos rendező egyébként egy fontos vasút szempontból, tehát a nyugati pályaudalról összekötés, talán egy biztosítóberendezésen is van az a vonal. Tehát, hogy ez nem kiktatható használt ö, ö, része a területnek. Például meg kell állapodnunk a máv Aztán a maga a szerződés is azt mondja, hogy meg kell állapodnunk hat hónapon belül azokra az állami fejlesztésekről, amiket ő végre kíván ott hajtani. Ja, sőt nem végre kíván, végre kell hajtani neki hiszen ezeket vállalta, de hogy melyek ezek, ezekről meg kell állapodnunk, hiszen nyilván ezek érintik a területet. Például ezek meg... automatikusan nem öröklődnek át az előző. Ször. Az előzőben se volt kitárgyalva, el volt nagyolva Az is csak azt mondta az előző szerződés, hogy hat hónapon belül megállapodást kell kötnie az eladónak és a vevőnek arról, hogy milyen beruházásokat hajtanak végre. Mértékét meghatározva. A szerződés annyit határoz meg, például jelleggel, hogy ö, ö, miket kell megcsinálniuk, az, hogy ez pontosan hogyan kell, ezt nyilvánvalóan nem, és a nemzetközi szerződésből való utalás tartalmazza ez ezeket, tehát mondjuk az M1-es meg a simpályáknak a befedése, és akkor zöldtöleti arány növelése, tehát ilyenek vannak benne. Határidő. Ugye ez a határidő, az össze van kötve az utolsó vételára, tehát ahhoz van kötve, hogyha az állam befejezi a, ezeket az állami beruházásokat, akkor kaphatja meg a beruházás összeértékének utolsó részét. Jól emlék, szerint nem 40... Vagy bocsánat, nem a beruházás a vételárnak az utolsó részét, ez 40 de legkésőbb 2039-ig kell ezt kifizetnie a vevőnek. Tehát erre a tekintetben nem szól arról, hogy meddig kell, de persze hogy egy beruházási megállapodás, hogyha köt a most már ebben az esetben a főváros a kormányjal, akkor ebben ugye benne kell lennie. Milyen beruházási kötelezettségei vannak? Kinek? Az államnak. Az állam azt vállalta, hogy 320 milliárd forint erejéig az infrastruktúrális beruházásokat hajt végre az előbb, mondtam, hogy milyen jellegűek. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy a kármentesítésre is meg kell állapodnunk velük. Ezt is ugye tartalmazza a szerződés. Tehát persze, mértékben, hogy ezt annak idei mondta de önökre hátékazták. Most ez én értem, hogy ez így jól hangzik. Ugye ez ugyanabban mesetörténetben illeszünk bele, mint amikor az 5.000... 25 milliárd forint Lázár az Járos. De azt most ugyanez a kormánynak az egyik tagja mondta ezeket, tehát hogy értem, hogy a, a Ezeket politikai szerény értelmi, mert most minden alkalommal egy kis kell egyébként mellékelni egy kormányinfó mellé, hogy elmagyarázzak, hogy ebből mi igaz és mi nem. Hát az, hogy a, a, a kármentesítést kell végrehajtani az igaz. Hogy ez kinek a felelőssége, az abban az a helyzet van a szerződésben, nem a most találtuk ki, ezt írták alá a kormány részéről, hogy erről meg Kell állapodniuk erről a kármentesítésről a feleknek. Jelzem, ha ez a megállapodás nem sikerül, akkor a szennyező fizet elve alapján marad a Mávnál ennek a kötelezettsége. Még egy dolgot vállaltak abba a szerződésbe az arabok fele, ez is átöröklődött ide, hogyha a kármentesítés meghaladja a 25 milliárd forintot, 25 milliárd forintot, akkor ebben az esetben eh, az a szerződésből való kilépési eh, opciót nyújt a vevő számára, hiszen olyan mértékű rákötés jelent. Nem tudom, miért rakták ezt bele, miközben egyébként hát, logikus módon a, a raffi nyugodtan mondhatta volna ezt is, hogy a drága, akkor oldja meg neki a kormány, csak hát persze ugye akkor elhúzódik a végtelenségig és tovább is Mi a, van területe ezen a területen olyan, ami 25 milliárdba kerül, hogy eltakarítsák, beleélt vagy adott esetben szennyezett föld, amit ki kell cserélni. Aztán lőszermentesítésre is szükség van. Nem tudni, hogy milyen mértékű szennyeződés van, milyen mélységében van ez most talajcserése, vagy pedig ez... egyén módon megoldható, hol lehet, mekkora távolságra lehet elvinni a, a szennyezett talajt. Ugye ez, egy nagyon nagy... ez előfeltétele annak, hogy ott munkálatok történhesse. <gül> Tehát ez az első dolog. A legelső az, hogy le kell határolni a területet, tehát meg ezt is tartalmaz a szerződés, hogy a második részlet fizetéséig meg kell történnie annak, hogy a, ezeket a megállapodásokat megkötjük, illetve a telek lehatárolása megtörténik, és ezáltal. Második részlet az mikor? Az nem határidőhöz van kötve, hanem ezekhez a feltételekhez van kötve. Tehát, hogy abban az esetben, ha a kormány ezeket és ezeket a feltételeket végrehajtja, akkor kell a másik részletet befizetni. Magyarul az, hogy ennek egyébként a hulladék eltakarításra az összeg meg van határozva, ami egyébként limit, de idő nincs? Ugye a hulladék eltakarításra, ugye azért. Implicitán nincsen időlimit, de ugye a feleknek érdeke, hogy ez minél előbb megtörténjen, hiszen annál előbb lehet elkezdeni a beruházást. Tehát addig azért a, a kettősz az fogalmak az volt, a kizárja magát a megállapodás megkötésére. Az a szerződés aláírásától számított fél év. Igen. Amikor belép ebbe az önkormányzat, onnantól kezdve. És ha nem történik meg fél év belül, akkor mi van? Nyilván még nem kell fizetni a második részletet. De akkor a szerződésnek az érvényes, tehát attól még a szerződés megmarad? Megmarad, ugye azért ebben a kilépési feltételek se azt mondják, hogy akkor megszűnik a szerződés, hanem akkor kezdeményezheti eladóvevő, hogyha különböző kilépési pontok megtörténnek, az ebből való kilépést. Tehát megszűnhet, nem kötelező. Ugye ez a fontos formula. Második pont. A társaság tulajdonosi szerkezetére tekintettel megállapítja, hogy a társaság a nemzeti magyarról szóló dörödöm, dörödöm, dörödöm szerint átlátható szervezetnek minősül. Ez, ez most a... ez a bkm re vonatkozó, Igen. Harmadik, a Magyarország gazdasági stabilitásáról törvény tör, tör, tör, tör, tör, tör, a társág számára szerződés szerinti ügyletnek kötését. Ez technikai abból, arról szól, hogy a gazdasági stabilitási törvény azt mondja, hogy egy önkormányzat vagy többségi tulajdonában önkormányzati gazdasági társaság éventúli kötelezettségvállalást, ugye ebben az esetben ez van, hiszen 2030-ig kvázi van egy kötelezettségvállalás a vételár kifizetésére, szóval a éven túli kötelezettségvállalás csak kormányengedéllyel tehet meg, ezt a formális jóváhagyást megadták hozzá. Ugye vagyunk ennél a határozatnál úgy, hogy egy héttel ezelőtt még arról volt szó, hogy, hát egészen másról volt szó. Hát igen. De hirtelen ügyvédeket vettek igénybe, bár ugye magában a kormányban is ül egy-két jogász, és rájöttek arra, hogy a, ha a bíróságra kerül az ügy, akkor ott nem ők lennének a győztesek, ennek következtében Orbán Viktor ezt aláírta, és tegnap meg is jelent. Ez történt. Amit megmondtunk előre, hogy ez fog történni. Ugye azt hiszem, hogy, hogy politikailag is nézzük a dolgot, valójában ez egy lehátrálás a kormány részéről. Nyilván ez politikileg eh, azt mérhették, hogy ez egy káros téma, minél inkább fenntartják, és minél több napig benn maradnak ebben a történetben, annál inkább károsabb ezzel megpróbálták nagyon gyorsan lezárni a maguk részéről, és szerintem amire Vitézi Dávid is utalhatott ez a csapda, ez igazából inkább arról szól, hogy holnaptól kezdve figyeljük meg, elindul majd a médiakampány arról, hogy még mindig nem történt, ott semmi. Hát nem csak erről van szó, hát azért én ö, tegnap végig a Sopronból hazafelé jövett a, a infót. hát azért hallotta. Azért csak részeket, tehát én nem, nem utaztam Sopronból hazafelé, hogy meghallgassam a kormányinfót. De, és azért mentem Sopronból, hogy visszafelé menet meghallgassam a kormányinfót, de hát ez egészen cefett történet volt, mert ugye azért ebből az egészből az is kiderül, hogy ugye most nagyon gazdagnak állítják be a fővárosi közgyűlés, hiszen eddig... Eddig is annak állította be a kormány. Tehát minden alkalommal, minden levélbe, még az ukrán menekültekről szóló levélben is, azt, azt a formulát tették bele, hogy Magyarország leggazdagabb önkormányzata. És akkor így folytatták a mondatokat. Tehát ez ebben nincsen változás. Uh, gyakorlatilag minden erről szól most, de most azt kérdezem, hogy a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos perben annak a leírt változata... Ninc nem kaptuk meg. De ugye erre 30 napja van a bíróságnak. És hogyha leírják, akkor azt követően egyébként mekkora reményt fűz ahhoz, hogy a kincstár fizetni fog? Hát nagyot. <laughs> hát most, ugye, ha erről beszéltük a múltkor is, hogyha a bíróság megállapítja, hogy, hogy én jogtalanul vettem el pénzt. Ezt a bíróság kimondja, hogy ez jogtalan volt. Ezért nálam ez a pénz jogtalanul áll. Ha kapok erről egy ítéletet, amivel ezt le is írják, akkor hát ezek után azt gondolom, hogy az a demokratikus norma a, a államhatalom szempontjából ez visszaadja ezt a pénzt. Most hogyha ő ezt nem hajlandó, erre mondtam, azt, akkor majd polgári peres eljárásba kártérítésként visszaköveteljük, de hogy egyébként ezt nem értem, hogy miért uh, uh, ne kéne nekik visszaadniuk egyből. Um. Ez az a pillanat, amikor azért felhívnom a szíves figyelmét arra, és ez már a múlt héten is így volt, hogy ez a történet van annyira bonyolult, hogy én nem tudom egyébként, hogy ez a hétköznapi ember számára, akit valamiért a Magyar Rádióban gipsziakamnak hívtak, és azóta is így hívják őket, én ki nem állhatom ezt a kifejezést. Tehát, hogy egyébként az átlagpolgár, aki nem létezik, az mit gondol erről a történetről, nem tudom, mert ez olyan bonyolult, hogy ezzel a bonyolultsági fokkal e, nem foglalkoznak az emberek. Tehát ez meghaladja azt a, azt a mértéket, és hogy okay. ha ez meghaladja, akkor egyébként magukban kinek adnak igazat, hát lehet, hogy a publikusz valamit kimutat, én ezt nem érzékelem. É én értem, de ugye akkor ezből azt a következtetést vonjuk le, hogyha, vala, hogyha egy bonyolult az ügy, akkor inkább engedjük el. Szóval nem, a bonyol, nem! A bonyolult nem. ügyek a annyira, nem, annyira nem, hogy az önnel folytatott beszélgetések közül a múlt heti az a legnézettebb. Tehát a bonyolult ügyek azok a valóságról szólnak. Mindig. Mindegyik a valóságról ha, szól, csak nem, a nem, nem vagyok biztosában. Amikor kíván. nagyon leegyszerűsítünk egy dolgot, akkor megnézzük, akkor végén kiderül a végén, az már nem a valóságról, az kommunikációról szól. bonyolult úgy, az mindig a valóságról szól. Az a kormányzás, az igazgatás, az jó, mindig molyan Beszél, még most sem tudom eldönteni, hogy ez nem a kommunikációról szól le. Ezt, ezt én még nem tudom eldönteni, de ez majd ki fog derülni. Um, azt árulja el nekem, miközben nyilván vagy nem öntől kell megkérdeznem. Ugye két cég jogosult elővásárlásra határidőn belül ezzel a BKM élt, Um, de van egy másik cég is, ez a Stockton ZRT. Azt honnan tudhatja Kujász Gergely, hogy a Stockton nem fog élni az elővásárlásával, mert konkrétan ezt mondta. Még azt is elmondta, hogy nincsen pénze rá, független attól, hogy ott már belebonyolódott egy történetbe, hogy Haboly Árpád és Garancsi Istvánnak van a céghez, mert ott ki is javították őt, hogy ez nem egy régi történet, mert ez a közelmúltban történt. Ez is felveti bennem azt, hogy ez nem egy kommunikációs hekke, de egyelőre csak figyelem, de az, Ön mit gondol, hiszen az információban, még erről szó is volt, hogy egyébként milyen jogi szituáció jön létre, akkor, hogyha a Stockton is ér ezzel, amely az elővásárlástól tájékozva tatva lett. Hát várjuk meg, hát a, ugye ha jól értem, én azért nem néztem a, a, ilyen percről percében a kormányinfót, ha jól értem, ő, a miniszter azt mondta, hogy várhatóan nem él vele, hiszen honnan lenne erre pénze, igen, ezt mondta. de nem mondta azt, hogy lett volna arra papír, mert ugye ez megtörténtett volna eddig, hogy a Sztoktón hogy nem kíván élni ezzel. Ilyen papír, Legalábbis ő erről nem beszélt, nem. Tehát nem tudhatjuk, hogy nincse, csak erről nem beszélt. Még az is lehet, hogy ilyen szinten nem tudja, ezt nem is kell tudnia. Az uh, elővásárlásról egyébként valamilyen tájékoztatást adnak? Igen, ez egy... Jogi levél. Tehát a, a békkel... És lát át kell venni? Hát igen. Kiküldik? Ki ki ki, ki, kinek. Még hát egyszer. az érintettnek. Van az... El kell menni? Eladó. Nem, van az eladó. Igen. Az eladó levélben tájékoztatja igen. az elővásárlási joggal élőket, igen. hogy önnek elővásárlási igen. joga van, kérem 30 napon belül igen. nyilatkozzon erről, élni kívánál -e vele, vagy sem. A 30 nap nem jött le, mi ugye szinte azonnal közgyűlés után másnap euh, megírta a levelet a BKM, amiben tájékoztatta a uh -huh. levélben az eladót, ebben uh -huh. az esetben a magyar nemzeti vagyonkezelőt, élni kíván az elővásárlással. Uh -huh. Ugyanezt teheti meg a Stockton, ugye három dolog lehetséges az esetében. A. Bejelenti, hogy ő is élni kíván vele, most jogilag mondom. B. Bejelent, hogy nem kíván élni vele. C. Nem mond semmit, hanem eltelik a 30 nap. Minden három megtörténhet opcióként. Nem tudjuk, hogy mi történik. Ha egyébként élni kíván bele, azt neki egyébként köznyilvánosan be kell jelenteni, mert szerintem nem. nem. Nem, nem. Tehát, hogyha most ebben a pillanatban e, megérkezik a levél, akkor arról a fővárosi önkormányzat, pontosabban mondva a BKM mikor értesül? Akkor, amikor az eladó. Tehát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő erről tájékoztatja, hogy hoppá, itt van egy másik elővásárlás joggal értet. Nyilván ez beláttad, ez ilyen szinten nem szabályoz a törvény, de az, hogy tudomására jut, akkor erről tájékoztatja. ezek ugye a határidő a szempontjából fontos dolgok, tehát nem? Létre, nem. Hát utána ugye a szerződés nem jött létre még, tehát mi nem léptünk be a birtokba, nem minden indulnak a. 6 Hat hónapos határidők, vagy egyéb határidők. Jelen pillanatban arra várunk, hogy megtörténjen, hogy akkor a másik fél valamit mond, vagy nem mond. Tehát elter... Addig nincs semmi? Addig nem tud semmi se lenni, hiszen ha ő lemond az elővásárlást, akkor, akkor vár... igen. igen. Ha ő bejelent, hogy élni kíván, akkor meg tud indulni a folyamat, ha meg nem mond semmit, akkor meg várni kell. Meg kell várni a 30 napot. Tehát azt egyébként, hogy ők hogy döntenek arról, a BK illetve önök mindenféleképpen értesül. Muszáj, hiszem, ebből kerkeznek ök, a további cselekvések. Tehát, ha, abban, ha mégis élni kívánnak vele, akkor nyilván felszólítja a feleket a eladó, hogy akkor beszélnek egymással, hogy akkor ki akarja megvenni. Ha nem tudnak megállapodni, akkor ebben az esetben pedig a bírósághoz fog kikötni az ügy. Ugye erre mondtam azt, hogy nem nagyon volt ilyen történet még, e és, és hogy ez alapján akkor a osztatlan, közös tulajdonban, mert szinte biztosan az lenne a vége, kerül a két fél, hogy milyen tulajdoni arányban, könnyen lehet, hogy ez 50-50 százalék, Ültem biztos, hogy bíróság dönti el a dolgot, ezért az ez nyilván nem tudom teljes mértékű megítélni, hogy a különböző irányból keletkező elővásárlásokat prioritizálja ebből a Szentpóló bíróság. Nem lenne logikus, de, de akár meg A 30 nap, de az mikortól számítódik? A közléstől számított 30 nap. Tehát annak nincs köze a határozatok tárához. Nincs. Az a múlt héten volt. Az múlt héten hétfőn. Az Igen. múlt héten. Ugye mi múlt hét hétfőn kaptuk meg. Hogy a valóságban a Stockton mikor kaptam meg, nem tudjuk. Ugye a Stockton is megkapja? Ha muszáj megkapni az elővásárlásról való felszólítás. különben ő honnan tudná, hogy neki van ilyen joga. Most értem, sajtóba megjelent, de mondhatja azt, hogy ő miért kell, hogy olvassa az újságokat. Ő kapott te levelet, vagy nem, megkapta nyilván megkapta, gondom én múlt hétfőn, múlt héte hétfőn, akkor onnantól kezdve. Ön hogyan tekint az doktorra? Nincs vele dolgunk. Nem ezt kérdeztem. De ez, ez, a, ez a válaszom. Tehát most nem tudom, hogy mit szeretne kimondatni, Semmit de hogy van. nem Nem, nem, nem tudom. Tehát nem, ugye, a... ugye ott van egy cég? Van. Ez amelyben, amelyben változás áll be, méghozzá. Tényállítás. De. A kérdés az, hogy ez a változás, ennek a logikája különös tekintettel arra, hogy kik azok, akik ebbe belépnek, ez mit valószínűsít a tekintetben, hogy mi fog történni hozzá téve hogy ezek az emberek, akiket kormányközeli tényezőnek tüntetnek föl, én egyáltalán nem tartom kizártnak, és ez szintén a film része, arra lesznek kérve a kormány által, hogy éljenek az elővásárlási jogokkal, másfelől arra lesznek kérve, hogy ne éljenek az elővásárlási jogokkal, miközben, hogyha én ezt a kérdést feltenném bújás Gergelynek egy kormányinfón, akkor azt mondaná, hogy fialaur, úr, hogy lehet piaci szereplőket állam által befolyásolni, és én meg azt tudom erre mondani, hogy láttam karomparjú, de hát ez nem egy, egy, egy, egy jó válasz. Ugye ezért kérdeztem, úgy, hogy, hogyan hogy létrehozunk tőle. egy munkacsoport arra, ami a kormányzati cselekvőknek a tevékenységének a vizsgálatával foglalkozik, csak sok energiát vissza. És csinálhatunk úgy, mint ahogy én csinálok a dologban, hogy miután rajtam kívül áll, hogy ők ezt hogyan keverik, Bár. ezért majd megvárjuk, hogy mit lépni ebbe a történetbe, és addig például foglalkozunk hasznosabb dolgokkal. Mit so Mi a másodikat választunk. Mit soha a belső hangja? Lesz dolga a, stoktonnal? a stoktonnal? Nem. De Mondom, most ez abba a hibába, hogy én is elkezdek itt jósolni. Nem foglalkozok vele, majd ki fog derülni. Van egy erre összeállított jogi csapat, amelyik ezzel a Grand Budapesttel foglalkozik? E, nem Grand Budapestnek hívjuk mi, de igen, foglalkozik egy jogi csapat vele. A fővárosi önkormányzat esetében mi a neve? Minek? A Mi a parkváros néven futtatjuk a dolgot, de nem foglalkoztunk a névadút ceremóniával, még, tehát ennél azért hasznosabb dolgokat töltöttünk. Tehát azt meg tudjuk mondani, hogy hogy nem hívják, de most nem, nem mondtam, meg... hogy nem tőlem, aztán tényleg a mini Dubájnál legyen a vége nyilván, de hogy, de hogy szerintem nem a, ebben a fázisban nem a névadás a legfontosabb. Az, hogy azok a kérdések, mint például, hogy van -e 5000, for, ö, ö, ö, ö, 5000 milliárdos befektetési kötelezettség, volt sem értem, de ezzel kapcsolatban, ha az ember meghallgatja önt, és meghallgatja Gulyás Gergelyt, aki ezzel kapcsolatban egyenest ellenkező dolgokat mond, az 5000 milliárdal kapcsolatban éppen nem, de egyéb dolgokkal kapcsolatban ezen a minikonferencián ma, 10 órától ilyen jellegű bejelentések is lesznek, vagy ez egy egészen más jellegű. Ez jövőről szól, de hát hogy az 5000 milliárd az egy butasság. Tehát, ha valaki megnézi a nemzetközi szerződést, abban azt tartalmazza, hogy az a, a, arab állam azt vállalja, hogy majd törekszik arra, hogy olyan befektetőt találjon, aki akár ekkor nagysággal is élhet. Nem vállalja konkrétan, hogy ez lesz, nem azt mondja, hogy talán. Mit Tehát akkor ezek szerint a múlt hétfőhöz képest 30 nap múlva kellene alá a szerződést? Hát akkor derül ki, hogy az elővásárlással élete vagy előbb jelzi ezt, meglátjuk. És a szerződés aláírás erre, mikor kerül sor? Hát nyilván utána. Tehát, hogyha lezárul az elővásárlásra a foglalkozó részre... De között le utána? Hát közvetlen utána át kell írni. Ugye nem bonyolult, hiszen belép a szerződésbe a békem, tehát át kell írni ezeket. Addig tulajdonképpen erről beszélni, leszámítva azt, amit eddig tettünk, nem érdemes, mert addig ez a történet alszik. Hát azért nem alszik, azért elég gyorsan pörök, hogyha jól látom. tehát hogy ha ilyen gyorsan önálló kormány közlönyt, vagy a magyar közlönyt erre a témára kiadtak, akkor ezek szerint ezt nagyon gyorsan szeretné a kormány lezárni. Tehát könnyen lehet, hogy a Sztoktonnak a lemondó ügynöt beessik, és akkor fel tud pörögni. Ön ma ezen a konferencián lesz, vagy a tulajdonosi bizottság ülésen? Egy, egyik sem, de a tulajdonosi bizottságon ott leszek, de a konferencián nem, mert hogy más dolgom van közben. A kettő nem egyszerre van. A tulajdonosi bizottság mikor lesz? Az délben lesz. Mert megfogadták megfogadták azt, amit, amiről ön beszélt, legfelől több időt vettek igénybe annál, mint ami valószínűsíthető volt. Mit fog hozni ez a tulajdonosi bizottsági ürés? Szerintem ez rendben lesz, a, az előterjesztés át fog menni. Most nyilván megint ugye úgy óslog a dologba, hogy várjuk meg a szavazás eredményét, de módosítójavaslat született még tegnap délután is elnök részéről, ami kezeli a már tényleg apró jogtechnikai problémákat, amik még voltak a módosított javaslatukba, és ezzel így szerintem elfogadható állapotba került az előterjesztés. Ami azt jelenti egyébként, hogy amikor ez mikor kerül aztán a következő közgyűlés? Nem kell közgyűlésre kerülnie. Ugye a törvény alapján amúgy is a főpolgármesternek kell kírni a pályázatokat. Ugye ezeket a pályázatokat a Toljadalansi Bizottság elkészítette. Most arról szól a döntés, hogy ezt ajánlja a főpolgármesternek, hogy ezt jelentesse meg. aki Nyilván ezt fogja megjelentetni. Ha jól emlékszem a menetrendben, akkor február 14-ig kell megjelenniük a pályázatoknak, és ha jól emlékszem, akkor március 31-ig lehet pályázni. Öt cégvezetői posztra, ugye az a BKK, BKV, BKM, BGH, és a Vagyonkezelő a BFVK. Igen, mindenki tudja a megoldást, azt majd feladjuk. Rejtvénynek könnyen lehetséges, hogy a budapesti közművek élén is egyébként változás lesz, és immáról nem Márta István fogja parafálni a szerződést, vagy ezt hogyan képzeljem el? Ugye ez fontos, hogy az István ő más, őimre Imre, bocsánat. A, Márten Márten, bevezető, de hát én, én, én, a pályázatot írnak ki most. Hát, hogy ebből még, még fog következni a jövőbe, arról szerintem én biztos nem fogok elkezdeni egy új munkacsoportot létrehozni, ami a Sztokton viselkedését kutatva utána rátér arra, hogy mi lehet a vége a cégvezetői pályázatoknak. Március 31-ig lehet majd pályázni. Ki dönt? Hát a leges legvégén a közgyűlés, hiszen nyilván ez az önkormányzati törvény alapján az ő feladata, tehát hogyha cégvezető cégvezető váltást akarok, ugye erre kell 17 igen szavazat, bárki mellett is. Ö, előtte egy bíráló bizottság jön létre. A bíráló bizottság a javaslat alapján a klímabizottság és a tulajdonosi bizottság tagjaiból tevődik össze. Itt még látom a van egy vita, hogy a szakszervezeteknek adnak-e terepet, vagy nem. Erre vannak bent módosítók, a szakszerzetek is éles nyílt levélben fordultak. a. Boronyi Krisztina, az ugye tiltakozott mondván hogy ezeknek a bizottságoknak az összetétel, az nem pont ugyanazt képezi le, mint egyébként az egész Igen. közgyűlésre van. Igen, a, a kutyáknak valóban van egy javaslata, hogy az egész az kerüljön a közgyűlés hatás körébe, és a közgyűlési képviselők legyenek maguk a bírálóbizottság is. Ez, ez, ez ugye azért kettősz kizárja egymást ez a két koncepció, tehát annak nem nagyon látom a többségét, de nyilván ez csak jóslás. E, tehát a Biráló Bizottság a két bizottság tagjaiból áll össze, e, ők hallgatják meg olyan jelentkezőket, és ők adják át, hogy szerintük ki e, mögött van olyan többség. Ez a főpolgármester tette ezt a közgyűlés számára, és a közgyűlés szavaz erről valamikor tavasz végén. Még egyszer emlézést a Imrétől. Üm, ugye megjelent a januári közgyűlők károk, fel, károk felmérés és helyreállítás írása, ami ugye a TISZÁ-nak a közgyűlési határozatokban való részvételére, nem részvételére is, így aztán a döntésekre vonatkozik. A tulajdonosi bizottság ma reparálja azt, amit a múlt alkalommal nem tett meg, illetve aminek következtében most a reparációra szükség van. Ezzel egyébként az önvéleményhez szerint ki van húzva annak a méregfoga, hogy még egyszer olyan, mint az előző közgyűlésen nem fog előfordulni? belejött, vagy korábban erre se volt, hogy... Szerintem, igen. Én a múltkor értettem ezt, de nyilván ez egy döntés volt a Tisza frakció részére, ezt csak tudom, tudom venni. Ugye azért ezzel a károk helyreállítása nem történt meg, tehát a, a, a, a, amit tudtunk, azt megoldottuk, de amit nem lehet megoldani a közgyűlés nélkül. Ebből nekem a legfájóbb ez a támogatási rendszernek a felfüggesztése. Aminek egyébként bekövetkezik-e időközben a leállása, vagy ez áthidalható? Bekövetkezik, tehát azokat a támogatási kérelmeket, amiket most adnak be, azokat most nem tudunk más csinálni, mint kell tenni. Egészen addig a másodpercig, amikor meg nem szavazza a közgyűlés február 20 n Hatodikán reményem szerint... Mekkora időkiesés jelent azért? Ez az egy, egy hónapos kiesés, azért az azt jelenti, hogy körülbelül ezer támogatási kérelem fog felhamozódni, le fogjuk dolgozni, több lett munkát fogunk csinálni akkor ebbe a dologba, hogy a, a késedelmet, de ne súlyos késedelmet szenvedjenek ezek a, az emberek, akik egyébként meg, bizalmukkal megtisztelték ezt az önkormányzati rendszert, hogy segítséget kértek, nem is segítséget, támogatást kértek a, a, a lakásfenntartási költségeikhez, majd pedig ugye ezzel szembesülnek, hogy hirtelen egy politikai kell is közepén találják magukat, tulajdonképpen képletesen. Végezetül, de nem utolsó sorban, mennyi ideig halogathatunk még az a főpolgármester helyettesek megválasztása, hogy ez ilyen lehet teljesen így zárójelbe került? Hát ugye ez most bírósági szakaszban van, tehát oda a kormányhivatal, a bírósági szakasz, mi azt számoltuk, hogy az körülbelül olyan, olyan április-május tájékára hozza el azt a helyzetet, hogy addig ez nem oldódik meg, Ugye a, a kormányhivatal vezetője, jelölik ki a és helyettes szemét, akit persze hogy nem tudjuk, hogy utána vállalja-e, vagy nem vállalja ezt a feladatot, de hogy, de hogy ez a kijelölés elő, most már hamarosan meg történik, hát hamarosan, most még február van. Nagyon szépen köszönöm a is a csak a jövő héten ugyanígy. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen. viszontlátásra. Ennyi, Józsi, köszönöm szépen, besötéíthetünk.